Areena. Kello on viisi minuuttia yli kymmenen. Kiitoksia uutisista Jan Fredrikssonille ja erittäin hyvästä aamun Suuret kiitokset myöskin Olli Haapasalalle. Äh, hän nyt lähdetään kohti kansakunnan kahvituntia Suitsait-Sukkelaan nimittäin. Nimittäin, nimittäin. Meillähän on tunnipitunen erikoislähetys liittyen ja nojaten eurovaaleihin, mutta ei ollenkaan tylsällä tavalla. Minäpä kerron. Ihan just lisää tästä. Nyt on siis kahdeksas päivä kesäkuuta on Salomonin ja Salomon niin paripäivä on siis myöskin eurovaalien aatto. Voiko sanoa, että on eurovaalien aatto? No just kuitenkin sanoin ja silloinhan ei tule niin helposti sitä hiljasta hetkeä, jos on semmoisessa käsityksessä, että mitä vaan voi sanoa ja sehän se on pelin henki myöskin kansakunnan kahvitunnilla. Yle Radio Suomi. Tulihan se sieltä se kanavan nimi, kun vähän potkii. Mitä sananko haapasaloksi haapakankaa oli? no annettakoon anteeksi. Korkean ikäni takia alkaa mennä asiat syökohtaan. Kun olette huomanneet tai ties mistä syystä milloinkin. Mutta vaalihumua, onko sitä? Nyt nimittäin tässä on nyt tarkoitus kysyä tätä asiaa niin päin. Että oletko sinä ollut toimitsijana? kunta-vaaleissa, Kuntavaaleissa, aluevaaleissa, pressavaaleissa, eduskuntavaaleissa. Toimitetaankohan Suomessa vielä muitakin virallisia vaaleja? Seurakunnassa ainakin. Tota. Joo, toimitetaan. Jos tulee mieleen muitakin, niin saa kertoa, jos olet ollut toimitsijana, vapaaehtoisena, työntekijänä, järjestämässä, avustamassa äänestämistä vaalihuoneissa. Joko varsinaisena äänestyspäivänä tai ennakkoäänestyksessä tai kotiäänestyksessä. Tai sitten, jos on joku harvinaisempikin kokemus, edustustot nämä löytyy ympäri maailmaa. Tai suomalainen laiva on yksi sellainen eksoottinen paikka, voisin kuvitella. Minkälaista se on, kun urna avataan? Onko jännää? Minkälaista on tarkastaa lipukkeita? Oletko sinä nähnyt paljon hylättyjä lipukkeita? Miltä hylätty tuntuvat? Käkätättekö te hylätyille, irvokkaan humoristisille lipukkeille? Vai onko se vakava asia, ettei ei siinä paljon nauruskella ja kirkkin on, kiire on, ei auta, ei auta. Onko ollut ehkä vaalilipun välissä, taitetun vaalilipukkeen välissä, koskaan mitään? Onko ollut hassuilla kynillä piirrettyjä numeroita tai hässäköitä? Hopeisella, tuollaisella kivalle tussilla tai muuta tämmöistä laitettu se numero pinkillä semmoisella hel helmiäiskynällä. Kun sehän on mahdollista oikeasti. Siitähän ei kai, käsittääkseni, tule hylättyä, jos on oma kynä mukana ja sillä merkkaa. Kyllä voisi olla aika hauska tuo ihan, ö, mitä ne on ne vanhana ja nyt sitä tehdään eri tavalla. Mutta kaipaa perisönä, voi veroilmoituksenkin vielä tehdä, niin voisin siinäkin se semmoinen olla aika vinkeä. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. En kyllä ollenkaan kehota kokeilemaan ja temppuilemaan vakavia asioita kanssa, mutta tulipa nyt mieleen kuitenkin. Kuka soittelee siellä täällä kansakunnan kahvitunti? No mikä soittelee huomenna. oletko ollut siellä vaaleissa? No ensimmäistä kertaa joskus yli 30 vuotta sitten, mutta nykyisellä asuinpaikkakunnalla niin viimeiset 20 vuotta jokaisissa vaaleissa ja Tota, nytkin tässä juuri vaalitarvikkeita kävin hakemassa huomista varten ja niitä kotioja istun niiden päällä huomiseen saakka. Mitä, mitä on vaalitarvikkeet? No tuolla on äänestyslippuja ja leimasimia ja kyniä ja teippiä ja klemmareita vaaliluette kaikkea No niin, ja toi, nyt on tuo jo sulle sitten jo todella tuttua homma. Minkä takia oot lähtenyt tai miksi se on semmoinen homma, jonka olet ottanut tuolla lomaksi? No mä pidän siitä äärimmäisen tärkeänä, että meillä Suomessa on mahdollisuus vapaasti äänestää ja, ja, ja äänestää sillä tavalla luotettavalla tavalla ja, ja, ja demokraattisesti vaikuttaa asioihin. Mun mielestä äänestäminen on niin tärkeä homma, että, että mielelläni olen mukana toteuttamassa niitä hyviä ja rehellisiä ja turvallisia huoleja. Sehän on niin, että näistä, mistään näistä valtakunnallisista vaaleista varsinkaan niin ei tulisi mitään ilman vapaaehtoisia työntekijöitä toimitsijoita. Tehän teette kyllä todella ratkaisevan tärkeitä työtä. Ja sitten siis mähän, mä olen ollut mukana tuossa niin vaalitoimikunnassa, eli laitosäänestyksissä ja sitten vaalilautakunnissa sekä jäsenenä että puheenjohtajana ja sitten kotiäänestyksissä ja ennakkoäänestyksissä ja myös ääntelaskennassa ja tarkastuslaskennassa, että vähän niin kuin kaikkia on tullut tehtyä ja kokeiltua ja tuota noin, niin on todennut, että siellä riippumatta siitä, missä elimessä toimitaan ja mitenkä toimitaan, niin se Porukka on ollut äärimmäisen hyvää ja yhteen hiileen puhaltavaa. Ja, ja, ja semmoista, semmoista väkeä, joiden kanssa on ollut äärimmäisen mukava työskennellä. Yhtään en kyllä siis sitä epäile, koska täytyy olla toimelias asiallinen ö, ihminen, että, että lähtee tämmöisiin touhuihin. Eikö toi aika rankkaa hommaakin aina per vaalit, niin rypistään rypistää nuo nu äänestyspäivät? No kyllä, niin ne... Pitkiä päiviä on varsinkin varsinaisen vaalipäivän, vaalipäivän työt, että kun aamulla aloitellaan kahdeksassa kahdeksan maissa ja vaalihuoneisto tavataan yhdeksältä ja siitä sitten ilta kahdeksan ja jonka jälkeen sitten saattaa olla se äänten alustava laskenminen laskenta niinku niin, huomennakin, niin kyllä se varmaan siinä huomenna sitten yhdentoista pintaa menee ennen kuin kotiin pääsee. Että. Just, niin. sekin pitkä päivä, toki siinä kaukoja pystyy pitämään, ettei siinä sellaista ongelmaa ole, että eikö, siinä tarvisi ihan yhdeltä istumalta olla Joo. alusta loppuun asti. Että. Ja varsinainen urakka, varsinainen äänestyspäivä, se siis toki eurovaaleissa huomenna, mutta olitko ennakkoäänestyksessäkin jo toimitsijana? Olin, olin Joo. ennakkoäänestyksessä yhtenä päivänä, olin tänä vuonna mukana, että tuli sekin sitten, sekin sitten tänäkin vuonna koettua, Siis Suomessahan on viime aikoina ollut ihan jatkuvasti kaikki vaaleja. Oh ja e e e suona <tuhu> Joo, ja vuonna lisää. Joo, <tuhu> eli to, <tuhu> niin, sulla on niin aika päällä ja jatkuu, jatkuu vielä. Kyllä, se vielä vähän, vähän aikaa tässä jatkuu. Että puhua, ja sitten vielä periaatteessa alkuviikon pitää olla, olla sitten vielä käytettävissä, jos sitten sattuu jossain asiakirjoissa tai jossain muussa olemaan jotain sellaista, mitä... Sitten tuo vaalipiirilautakunta tahtoo tarkistella, että mitä on merkinnöillä tarkoitettu tai jos on tullut jotain Eho. epäselvyyksiä. Mutta täytyy sanoa, että eipä tässä nyt reilun 20 vuoden aikana ole kertaakaan perään soiteltu, että ilmeisen tyytyväisiä ovat toimintoihin olleet. Sitten mieltä, että kaikki on oikein tehty. Joo, just. Että kukaan ei ole ryhtynyt kiistämään vaalien tulosta ihan teidän toiminnan. <tokin> ei, ei, ei, kyllähän niitä aina niitä kiistoja on, mutta, kita, mutta tota aika usein sitten kun meillähän nyt se näissä vaaleissa käytäntö on se, että, että äänet sinetöidään ja ovat, ne ovat sitten laskettavissa vaikka useamman vuodenkin kuluttua vielä uudestaan, jos jotain epäselvyyttä tulee, niin harva niihin uudelleen laskentoihin enää sitten on mennyt. Että, että joskus jotain on laskettu, joka on joka vaalien tulosta epäilynyt. Mutta, mutta eipä niistä sitten mitään, mitään sen kummempaa seurausta ole ollut. Että. Joo, joo. On uskoneet vähemmällä. Ja on siihen totta, että koko ajan kaikki on tarkempaa sit myös niin kun menetelmistäkin jo, johtuen. Että. On ja varsinaisena vaalipäivänä hän nyt sanoo, meidän, meidän tota vaalijärjestelmän yksi vahvuuksia on se, että varsinaisen vaalipäivän vaalilautakunnat, koostuvat useamman puolueen asettamasta ehdokkaa tai lautakunnan jäsenestä, On sitten tavallaan se järjestelmä tarkkailee itse järjestelmää vaalien rehellisyyttä ja kaikkea tuommoista, niin, niin, niin sekin puoli, puoli on sitten meillä kunnossa. Ja meidän nyt vaalitapaan pidetään kauhean vanhanaikaisena, sitä, että, että äänestyslippuihin tehdään merkintä kynällä ja, niin. ja, ja, ja sitten ne purketaan urnaan ja lasketaan ja prosessoidaan, mutta tuota, se on mun mielestä yksi tie maailman turvallisimpiin ja rehellisimpiin vaaleihin, että se tehdään tällainen Hyvin, hyvin, vanhalla tavalla. Onpa ihan loistavaa, että se sanoit, että onko sattumalta, olen miettinyt kanssa asiaa tietoteknisten asioiden kanssa päivittäin tietysti toimiessa ja painiessa. Niin minäkin tykkään siinä oman viehätyksensä tässä, että käsipelillä. On siinä se, että tietotekniikka sääntöisesti toimii hyvin, mutta siihen ei voi koskaan sataprosenttisesti luottaa, eikä myöskään siihen, että etteikö siihen jollain tavalla olisi vaikuttamisen mahdollisuuksia. Ja sitten se, jos tulisi se ongelma, jo, jonkunlainen ongelma sen tietotekniikan kanssa, niin sitten on sormisuussa, että mitä, mitä sitten sen jälkeen tehdään. Että, että tämä, on, tämä on kuitenkin se... Mielestäni paras tapa tehdä. Ja eikä oikein voida perustella silläkään, että, tuota, että tietotekniikkaa käyttämällä sähköstä että käyttämällä. Saataisiin vaalitulos lopullisen nopeammin. Mutta, äh, kyllä se totta kai se jonkun verran sen nopeuteen vaikuttaisi, mutta sanotaanko näin, että ääntenlaskenta sujuu kuitenkin niin joutusasti ja, joutusasti ja äh, nopeasti. Käsipelilläkin, että ruvetaan sanoa, että äänestyksen tulokset alkaa olla selvillä 2-3 tuntia äänestyksen päätyttyä, niin, niin, niin sen verran ihmisillä pitää olla malttia odottaa siihen saakka, että niitä tuloksia selviää. Että se on mun mielestä ihan yksi sama, että onko ne tulokset 9 vai 11 maalla. Kyllä. Nimenomaan, että varmuus edellä ja juuri nämä mitkä sanoit. Onpa todella hyvä, Mika, kun soitit. Siis kiitos tästä. Eipä käsittää sitä laskennan nopeudesta, niin onhan se sitten niin. monelle se, se on vähän niin kuin Euroviisun lähetys seurata sitä niistä vaalilähetystä ja, ja tota noin, niin, juoda siinä kahvia tai niin. mitä kukin juo sitten ja seurailee sitä vaali, vaalilähetystä ja kommentointia. Että onhan se jonkunlainen vaaliviihde sitten, sitten siinä vaiheessa, kun vaalihuoneista tulee sulkeutumaan, niin seurata sitä tuloksen valmistumista telkarista. Kyllä. Kyllä lähti asiantuntevasti ja hienosti nyt tämä lähetys liikkeelle. Kuule, tsemppiä huomiseen, työn iloa. Kiitoksia ja kuin myös tsemppiä kaikille niille, jotka ovat jo olleet näissä, näissäkin vaaleissa mukana joissain tehtävissä ja myöskin sitten huomisille vaalilautakunnille ja vaalipiirilautakunnassa sen ääntelaskijoille. Kyllä, en yhtään, niin, yhtään liioittele, kun sanon, että Suomen kansan puolesta myös teille te olette hyvä ryhmä. Niin kiitoksia tästä vaivannävästä. Oikeasti ei kiitoksia. näitä pystyttäisi muuten pitämään. Kiitoksia ja mukavaa lauansaavaa jatkoa ihan kaikissa. Kiitos, kiitos. Ää... Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Nyt on siis Eurovaali erikoislähetys menossa. Minkälaista on järjestää ja avustaa äänestämistä? Siis oletko ollut toimitsijana jossakin vaaleissa? E varsinainen Eurovaali... Äänestyspäivä toki huomenna, niin kuin tässä kohtaa jo tiedetään. Mutta näin päin kysytään nyt siis luotto kansalaisilta, jotka oikeastaan sitten käytännössä tämän järjestää tämän koko touhun. Aina kun tämmöiset laajat vaalit. Kuka soittaa siellä? No, mene. on nyt, Katoha, siellä vähän, nyt kyllä pätkii pikkusen tuon sun puhelinlinja, mutta yritetään, mene. yritetään. Mene. Sä ilmeisesti oot vähän olen, katveissa. Olen. Joo. Kyllä se nyt sen verran olen. kuuluu, että yritetään. Ja, minä on vaikka paikkaan, kun tämä Rautavaa erämaa niin nyt tässä tällä hetkellä, että se parhaat ovat mutta, mutta se on ollut toinen jäljellä vaalitoimittajana. Kol, Ainakin kolme vaalit olen saanut sinä. Ja ihan, no, se on ihan hyvä kokemus, että sinne se päivä menee mukavasti istumaan. Joo, onko tota, siitä muistikuvia, että miten alunperin kiinnostuit ja sait sait tietoa ja lähdit hakeutumaan noihin toimutisia hommiin? No, joskus eri tyyliin, sitten vaikka kaksi näin pois päin. ja sitten sitten kun jo niin taustaa mukana niin sitä vielä mahdollisempaa. Luottamustehtäviä ja on ja kans, olen sen huomannut, että jos on, on ollut valtuustossa tai ehdolla mistähansa vaaleissa, niin ihmiset hyvin usein sit sen jälkeen kyllä myöskin osallistuvat näihin, näihin vaaliurakoihin. Se on yksi tapa. Ja, no en, kiitos. Se on hauska juttu ja olla. Di, just. Eihän ja näitä muute. Nimenomaan, se on luottamustehtävä ja eikä no, näitä voitaisiin järjestää. Niin. Tässä, ei en niin, kyllä. Sitten, Hei, kiitos soitosta ja vaikka juttelisin ei, ei niin, nimenomaan, niin silti äänestetään kaikki, no, vaikka oltaisiin montaa mieltä. Joo, voitaisiin puhua vaikka pidempäänkin, mutta on oikeasti linja on sen verran huono, että minäkin joutunut tässä korvakuulot pari sanaa tulkkaamaan, mutta kiitos puhelusta ja otan seuraavan. Kuka soittaa siellä? No, tämä on Matti Olarista Espoosta. Hyvää huomenta. No huomenta Matti. Oletko ollut toimitsijana vaaleissa? No, yli 30 vuotta minäkin olen ollut ja soitin sen takia, että tämä edellinen kollega, joka oli myöskin toiminut vaaleissa pitkään, niin unohti sellaisen mainit asian, joka, joka tuota, mielestäni on varmasti jokaisessa kunnassa ja kaupungissa Tosiaan että mehän saamme aika tuntuvaa palkkaa siitä, että me ei ole niinku ihan vapaaehtoisia tota, olevaan. Ole Tosiaan siinä on hyvä tienisti samalla. Sehän on just oikein ja reilua. Kuinka paljon suunnilleen voi tienata vaikka tämmöisissä eurovaaleissa, jos vaikka olisi ennakkoäänestyspäivinäkin useampana hommissa ja sitten varsinaisena äänestyspäivänä? No ennakkoäänestys on sellainen, jossa mä en ollut, mutta jos ajatellaan ihan vaalilautakunnan jäsenenä, niin ensinnäkin ainakin se kaupunki, jossa tosiaan ää, moni on, on tuota, niin siellä ensinnäkin puolueethan nimeävät nämä, nämä vaalitoimitsijat ja puolue saa siitä pientä tantiemia tai prosenttiosaa ja sitten se itse voit sitten tienata, mä sanoisin, että riippuen toimesta tehtävästä, niin jäsenestä, varajäsenestä, niin se on kahdesta 400 euroa, ja sitten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottaa tämän tuplasti. Just, näin. Ja tuossa Yle laskeskeli alkuvuodesta, että esimerkiksi pressavaaleissa, jos otetaan äänet ja äänestykset, ja sitten vielä mennään toiselle kierrokselle. Kaikki laskien, jos joka päivän, minkä saa vaan irti, niin on, on vaalitöissä, niin voi neljä tonniakin. Tienat mikä on, kuulostaa aika hyvältä jo tiedestiltä. Se on aika hyvä. Ja, mutta sitten täytyy myös muistaa, että kun olemme kuntien veronmaksajia, niin ne maksaa mahdottomasti nuo, nuo vaalit kuin vaalit, niin ne tulee kyllä kunnalle niin maksamaan myös sievoisi summia. Joo, näinhän se on. Ja tuon, kun mainitsit, että puolueethan tosiaan niin toimitsijoita värvää. Onko se, onko se hyvä systeemi sun mielestä, että puolueet oikeastaan yhteisvastuullisesti järjestää nämä asiat? Mm -hmm. Minun mielestäni ei siinä mitään vikaa. Mun kaikki, kaikki kunnassa, vallassa olevat tai edustettuina olevat puolueet saavat tuota nimittää, ja kun kunnassa on sitten kaikista kunnan, lähes kaikista kunnan puolueista tuota edustajia, niin kyllä se siellä. Kaikki vähän valvovat toisia, toinen toisiaan, niin kyllä ne on vilpittömiä nämä vaalit ihan varmasti, siellä ei niin mitään koiruuksia pääse tapahtumaan. No just tuota mietin, että se on hyvä, että se tasaisesti se vastuu jakautuu niille, jotka ehdokkaatkin pääosin sinne järjestelee, niin ovat listoista, niin sitten myös käytännöstä vastuussa. Hei, kyllä. oletko huomenna menossa töihin, vaalitöihin? No mä olen jo, mä olen jo yli 80-vuotias, mutta jo potkittiin ulos, ulos näistä. Näistä vaalitoimikunnista nähtävästi pientä ikärasismia on tässäkin niin tuota, en, en ole, mutta seuraan sitten illalla lähetyksestä, mitä siellä on käynyt. No, onpa hyvä, kun sanoit tonkin, koska iän takia ei pidä ketään potkia pois mistään. Ne pitää no, olla joo. muita ne syyt, kyllä no, ne on. Joo. Voi olla nyt vähän sellaista itse tuota piiskaamista, mutta olisin ihan mennyt, mutta nähtävästi siellä nyt oli sen verran tungosta hyvä palkkaseen hommaan, että tuota, niin. minä olen nyt mennyt ja tosiaan olen 82, tulee ensi kuussa niin Eiköhän mullakin jo aika rauhoittua. No voihan se noikin olla ja onneksi olkoon siis tulevat isot, isot syntärit, mutta en tiedä saako näin sanoa, mutta sinä et kyllä iäkkäältä kuulosta, vaan hyvin nuorekkaalta. En olisi ikinä arvanut sitä. Täytyy kertoa vaimolta. Sano terveisiä, että hänellä on käynyt hyvä tuuri. <laughs> no, okay. Kiitoksia, hyvää, hyvää, hyvää tuota, noin, lähetystä ja hyvää viikonloppua. Kiitos samoin, voikka voi. voi voi. Ja hyviä vaaleja kaikille. Siis nyt huomennahan valitaan lopullisesti. Totta kai on ennakkoääniä annettu enemmän kuin oikeastaan ehkä odotettiin tai pelättiin. Valitaan 15 suomalaista myöskin niin Euroopan unionin ytimeen sinne käyttämään valtaa. Mutta kun tässä on puhuttu nyt näistä alueellisista asioista, niin otetaan alta pois tämä kappale, joka kuuluu tähän lähetykseen. Kunnan valit meillä meni ihan poskeleen, serkku pojan oten ääni hukkupostissa ja minä äänetä jäin. Kyllä suhteilla taas niistä moni meni valtuustoon, se se meikäläistä pänni että vallu valittiin, vaikka ei siltä onnistu te. Nee. Tästä kyllä pyritään vielä valtuustoon. Paljon siellä tyritään syrjässä kun on. Kaiken aikaa ykkykää, Simo kerkan ryhtykä, kukaan ei nyt ilman jää, Simo järjestää. Että porra korven akselikin sinne valittiin, sehän vika mies on kunnan hommeleita hoiteleen, hoitas eukossa vaan.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 Tästä vielä tupataan, sekaan sotkimaan. Kaiken aikaa yhtykää, Simo kelkkaan yhtykää. Kukaan ei nyt ilman jää, Simo järjestää. Kaiken aikaa yhtykää, Simo kelkkaan ryhtykää. Kukaan ei nyt ilman jää, Simo järjestää. Salmisen Simo järjestää Jukka Virtasen sanat tässä laulussa Kyllä siellä on tunnistettavia hahmoja. Pentti, jonka pyörä on ulkona yöt, ja sitten on tuo Hanna Siipinen, joka on se ääniharava. Kuka soittaa siellä? Arto, morista. Terve Arto, ootko ollut toimitsijana vaaleissa? No onhan siellä tullut jonkun sen kerran Oltua, ja huomennakin ollaan menossa. Mikä siinä on se syy, että minkä takia oot Moiseen ryhtynyt? No jaas, joo. ei siinä nyt ruuhkaa ole. Ja tota, kyllä mä pidän ylipäänsä äänestämistä ja vaikuttamista on tärkeänä asiana, niin, niin tota, on sitten mahdollistamassa myöskin sitä prosessia, koska muutenhan siitä ei tule mitään. No niin siitä joo. ei tule, ilman teitä siitä ei tule mitään. Tämä kyllä ihan täysin on vapaaehtoisten voimien varassa, tällaiset vaalit ja niiden, niiden järjestäminen, että siis Tämän, se on todella hyvä, että olet viittinyt ja olet lähtenyt. Ja sen takia sitä oikeastaan tolla tavalla kysykään, vaan just toi, että, että miten se on al saanut alkuunsa? Koska monethan menee sitten uudestaan ja uudestaan ja tekee sitä työtä, kun on alkuun päässyt. No, kyllä se varmaan vähän menee niin, että kun sinne kerran on, kerran on jostain syystä päätynyt, niin sitten, sitten tietysti kysytään uudestaan ja on niin mahdollisuus osallistua. Mutta kyllä, sieltä sitten poiskin pääsee, ettei kukaan väkisi. Joudu olemaan. Ihan kuin kommentoin vähän tuossa edellinen edellinen, edellinen soittaja kommentoinut palkkioita ja en nyt kyllä usko, että kukaan siellä rahan takia istuu, että aika suuretta osassa pieniä kuntia, niin palkkiot on kyllä erittäin vaatimattomat, että ei niinku tuntipalkoille pääse. Että kyllä se kuitenkin ottaa huomennakin, niin tulee semmoinen 12 tunnin rupeama. Muutama pari taukoa ehkä pystyy pitämään, mutta kun siellä sitten kuitenkin pitää olla koko ajan se tietty määrä väkeä paikalla, niin, niin seiliene se, se kuitenkaan se syy. Sitten toinen huomio on että kuka sen maksaa, niin käytännössähän kuntavaalit on ainoat, jossa kunta maksaa niitä kustannuksia. Et kaikissa muissa vaaleissa niin valtio korvaasi kunnille sen vaalien järjestämisestä koituvan, koituvan niin taloudellisen asian, etteiköhän se ole sit oikeusministeriö, joka näe niin toimeenpanee niin talouspuolessa. Niin joo, ja hänkin niin sitä sanoi, että se menee noiden kautta, noiden, noiden puolueiden kautta, että sitä kautta. Mm. Joo, kyllä. Mutta tämä en usko minäkään, että sinne niin tienaamaan sinänsä lähdetään, vaikka toi oli niin silmitön toi pressavaali esimerkki, mutta siinä oli sitten laskettu kaikki mahdolliset työpäivät sinne eteen. Joo, kyllä se varmaan... Niin. Varmaan, jos en, erityisesti ennakkoäänestyksessä, kun niitä toimit on aika vähän ja se on niinku, tavallaan ihan se, palkataan töihin, niin ne. siitä voi varmaan sitten lähtökohtaisesti koituakin. Mutta, mutta tota, pelkästään tuommoinen vaalipäivän, vaalipäivän istunto, niin ei, ei sillä nyt kyllä niinku rikastumaan päästä. Että jos ei nyt aivan puhuta kympeistä, niin ei kyllä puhuta satasistakaan Joo. monessa paikassa. Juuri. Nyt, nyt huomioon äänestämiseen, kun tuossa puhuttiin myöskin sähköisestä äänestämisestä, niin... Joo, ihan samaa mieltä sen soittajan kanssa, että aika varma tämä nykyinen systeemi on. Yhden asian kyllä ehkä haluaisin ja toivoisin, että muutettaisiin, niin on se, että vaalipäivänä ihmiset voisivat äänestää eri vaalipaikoilla. Eli siis olisi mahdollisuus sähköisestä rekisteristä tarkastaa äänioikeus ja siis voisi äänestää. Se toki muuttaisi sitten tätä... Että me, nämä tulokset ei enää tulisi niinku ja näin päin pois, mutta noin niin teknisesti niin aika moni kansalainen ihmettelee ja oikeastaan joka vaalissa niin muutamia ihmisiä päätyy sitten niin sanotusti väärälle äänestyspaikalle ja ihmettelee, että miksi mä en voi täällä äänestää. Niin siinä on ehkä semmoinen pieni kehittämiskohde, jota, jota voitat miettiä. Näin on, kun ennakkoäänetkin voi käydä antamassa ihan, ihan missä vaalioissa. Niin, vaan niin se varmasti monille tuleekin, että, että ei ole vaalipäivänä mahdollista, mutta mutta onhan siinä tietty perinne sit myös, että sinne omalle paikalle vaelletaan ja jotka, jotka varsinaisena vaalipäivänä haluaa äänestää. Miten, tota, miten sun naapurit suhtautuu sinuun, kun sä oot siellä virallisissa tehtävissä ja vähän niin eri roolissa kuin missä yleensä tavataan? Ihan, ihan ei mitään ja, ja tota, tämmöisen niin kuin sanotte pienillä paikakunnilla, niin aika pitkälti tunnetaan ne ihmiset muutenkin ja, ja näin ei toki nyt niin ihan vaalilain mukaan henkilöllisyydestä varmistutaan. Varmistutaan ihan niin kuin ohjeet sanoo, mutta hyvin tämmöisissä tutuissa merkeissä ja, ja tota, siinä sitten ehkä vaihdetaan kuulumisia, jos ei äänestäjiä satu olemaan ja keskustellaan muut sääasiat ja tämmöiset samaan syssyyn, että on ihan semmoinen lepposa kohtaaminen aina. Kyllä tämän lähetyksen jälkeen minun on vaikea seuraavissa vaaleissa olla hakeutumatta myöskin, koska alkaa todella kiinnostaa. Tuohan on ihmisten kohtaamista ja tällaista yhteistä toimintaa. Jotenkin tuntuu ja kuulostaa tosi hauskalta kyllä. Ja tietenkin, että pystyy olemaan ihan aidosti hyödyksi, niin nekin on aika harvinaisia tilanteita maailmassa, missä voi. Totta, Joo. Totta. No. Oisko, hei, onko vielä joku sellainen, että mitä sä odottaisit, joku vinkki niin meiltä, muilta äänestäjiltä, jotta, jotta kaikki sujuu hyvin? No en mä tiedä. Kyllä äänestäjät osaa toimia ja, ja tietää, miten siellä mennään. Ja jos joku tarvitsee neuvoa, niin rohkeasti vaan kysymään sitä varten, että niitä ihmisiä on. Ja varmasti autetaan niin, että kaikki pääsee äänestämään. Että ei tarvitse arastella eikä sen enemmän miettiä sinne paikalle tulemista. Se on. se on ihan joka... Ja ei ei tarvitse sitä niin kuin yhtään jännittää, että tuota, rohkeasti vaan liikkeelle. Tämä on niin makea ja... ilman muuta mennään äänestämään. Tämä, tämä, tämä on niin hienoa, kun tämä vapaaehtoisuuden henki on jotain aivan muuta kuin työkseen tekevän viranomaisen kommentelu. kun teillä on niin tämä henki koko ajan tässä touhussa. Onpa tosi kivaa kuulla. Hei, muutakin tsemppiä mietti. huomiselle vaan ja voimia, mietti voimia. Mietti. Jep, Moi, Moro, moro, minä otan tuosta nyt yhden, ei no nyt siitä katoskin, mulla oli yksi puhelo. No nyt on taas, niin otan vielä ennen kuin tehdään mitään muuta, niin yhden puhelun tähän lähetykseen. Täällä siis kansakunnan kahvitunti kysymys on toimitsijana olemisesta vaaleissa. Kuka soittaa siellä? Hei, sinä olet suorassa lähetyksessä nyt, et ehkä. No, no niin, Rauno päivä Paimiosta, hyvää päivää. No hyvää päivä, oletko ollut toimitsijana? Kuule, olen ollut oikein todella monta kertaa ja, ja se on, mä olen päässyt aina tähän, niin vaalilippujen tuota, tuota, vastaanottajaksi siihen leimaamaksi. Ja, ja, ja mä olen kahdeksi, nyt käytän tänä vuonna 82 vuotta ja olen vuosikausia ollut siellä ja, ja entisenä kodinkonekauppiana, kun mulla on, on hirveästi tuttuja, niin se on niitä todella mielenpainuvia, iloisia tota, tapahtumia, kun näkee niin valtavasti tuttuja, nä näkee, ja voi kysyä kuulumisia siinä samalla, kun lyö, ja, ja, ja myöskin on, kun tulee joku nuori, nuori tuolla, tyttö tai poika, niin sitten mä kysyn, että sä ensimmäisen kerran tuota äänestämässä, niin kuin nyt presidentinvaaleissakin, eh. ja joo, olen ja sitten mä sanoin, että muista sitten kuule kuuden vuoden päästä, niin, niin jos minä olen, niin kun meitä on kaksi toimitsijaa siinä, niin ne puolittain kilpaillaan leimojen lyönnistä, niin mä sanoin, että kuuden vuoden päästä, niin kun, kun tulee taas äänestämään, niin tuli minulta ottamaan leiman ja... Kyyttö tai poika lähtee hymyissä suin pois. Oi, miten hienoa, todella hienoa yhteisöllistä toimintaa. Tuo. Onko, minkälaista se on, kun se avataan, se urna? Oletko ollut laskemassa myöskin ääniä? Onko se jännä hetki? Kyllä, se on jännä hetki. Tietenkin niin tämä, tämä tuota, kun on, on EU-vaalit ja sitten oli aluevaalit. Niin ei ole niin jänniä, mutta sitten taas kun tulee kuntavaalit, niin, niin ne on kyllä jänniä, koska se kohdistuu tuota tuttaviin ja tuttavan tuttaviin ja sukulaisiin ja tällainen. Se on, on jännä kyllä siellä katsoa, että mihinkä, mihinkä tuota noin niin numeron kohdalla rupeaa kasoja muodostumaan. Kyllä justiinsa näin. Ja sitten vielä, kun mennään tosiaankin paikkakunta kerrallaan ja kaikki on, on sitten myöskin tuttuja, jotka on siellä käynyt, niin siitä tulee kuva siitä, että minkälainen... Pitäjä on kyseessä ja mitä täällä tapahtuu ja miten ne jakautuu. Joo, niin. joo ja se on kyllä niin, niin vaikka se on, on pitkä päivä, mennään kahdeksaksi mennään ja, ja illalla on kahdeksalta loppuu äänestys ja sitten lasketaan, lasketaan välillä. Se menee kahdessa tunnissa, aluevaaleissa meni vähän pidempään, kun oli niin paljon niitä ehdokkaita ja muuta niin Kyllä se on niin kivaa, kivaa siellä, että tuota noin, niin puolittain, kun meitä on kaksi siinä leimaamassa, niin kuin sanoin, niin yeah. puolittain me ei me näitä, näitä tuuraajia ollenkaan päästä, että halutaan vaan, että minä, minä olen tässä ja hymyilee ja, ja otan vastaan nämä äänestäjät ja ne vastaa minulle myöskin, että nimen aikoinaan kun mä olen ollut tuota, Turkuradion vieraskirjaohjelmassa olen ollut, niin, niin, niin mä, mä kerroin siinä, että niin metsä vastaako sinne huutaa, niin siitä vaaliuurnalle, kun ne tulee, niin siitä saa itse myöskin enemmän kuin antaa. Niin just noin, joo, kyllä. Ja oliko niin, että olet menossa huomenna töihin myöskin? Kyllä olen joo. huomenna menossa, olen huomenna menossa tuota noin, ja kahdeksaksi ja, ja, menen nyt täällä Karunan mökillä, katselen tätä kirkasta ilmaa täällä, ja, ja, ja, ja menen, menen sinne Paimion kaupungintalolle, ja, ja siinä on... Ihan lähellä se putka, mistä sä aikoinaan teit ohjelmaankin, niin, niin <tos> ihan, ihan 200 metrin päässä se putka, kun sä teit aikoinaan ohjelmaan tässä. Näin. Se oli tuo kollegani Olli Haapakangas, joka siellä no, anteeksi, oli. Niin, Ei se mitään, mutta tehtiin kyllä. Ja mielenkiintoinen paikka oli se myöskin. Hei, minä kyllä. toivotan oikein hyvää vaalipäivää. Kiitoksia. Kiitoksia ja kaikille ja ahkerasti äänestämään Jäseniläisen paimiosta. Kiitos. Kiitos. Ketkä 15 suomalaista valitaan Euroopan parlamenttiin? Mihin suuntaan Eurooppa lähtee? Radio Suomen eurovaalien tulosilta käynnistyy sunnuntaina kello 19.30 ja me seuraamme äänten laskua Suomessa ja koko Euroopassa. Illan aikana kuulemme tunnelmia niin kotimaan valvojaisista kuin Euroopan suurkaupungeista. Radio Suomen Eurovaalien tulosilta käynnistyy sunnuntaina kello 19.30 alkaen. Näinä se ilta jatkuu siis, että pysykää vaan kanavalla, kun hän on käyty ensin äänestämässä, ellei jo ennakkoon. Tämä tässä on ne Luumäet lavalla. Heidän vaalilaulunsa nimi on Läski eduskuntaan. Olisi se kauheita jos me äänestettäisiin sinne joku kabineettien maha sika sinne Euroopan parlamenttiin. Sellainen, joka diilaa vaan kavereilleen ja itselleen kaiken. Ei semmoista varmaan tapahdu. Läski maailman kuninkaaksi. Ne luumää, että tänne tuli heti viesti myöskin, että kaista nyt saa ihminen sentään lihava olla. Kyllä saa, että tuo viittaa enemmänkin siihen, että onko se okei, okay, jos kahmi väärällä tavalla valtaa tai käyttää sitä väärin. Siitähän tuossa niin oikeastaan on. On kysymys ja tänään kansakunnan kahvituntilla, joka on tunnin pitun erikoislähetys, koska tuossa kello 11 uutisten jälkeen mennään seuraamaan Rooman yleisurheilun EM-kisojen toista kilpailupäivää ja siksi tämä mennään tämmöisellä lyhyemmällä kaavalla. Mutta siis oletko ollut toimitsijana vaaleissa? Miksi olet lähtenyt? Minkälaista se on? Eli tämä on tällä kokemusten erikoisohjelma kansakunnan kahvitunti nyt tänään ja tässä. Kuka soittaa siellä? Halo. Halo, sinä ja. oletkin suorassa lähetyksessä saman tien. Olen, olenko? Juu. Jaa, olet... Esko Alkumen Turusta täällä soittaa äänestysasioista. Okei, no oikein paljon tervetuloa mukaan tähän lähetykseen ja olet siis ollut toimitsijana, toimitsijana vaaleissa. Niin? Kyllä, sekä kiinteissä että kiertävissä jutussa. Oi. Ja... Minkälaisia aika... ne kiertävät on? Sehän heti kiinnostaa, kun se on sellainen erikoinen. No kiertävät on sillä tavalla, että täällä Turussa kolmen päivän aikana eh, kiersimme 21 hoito ja hoito, hoito ja vanhainkoti. Joo. Ja just. joskus oli, oli myöskin vankilakin aikaisemmin ohjelmassa. Ja ne, ne on ihan erilaisia kuin nämä, nämä kiinteät paikat, jossa myös olen ollut, että, että se on vapaampi henkinen niin se kiertävä juttu ja asiakkaat on täysin erilaisia. Joo, varmastihan se näin on ja myöskin se henki ja tunnelma siinä tilaisuudessa on varmasti toisenlainen kuin sellaisessa normaalissa vaalihuoneessa. Nimenomaan. Tilanne on vapaampi ja, ja, ja kun käymme siellä niin vastaanotto on, on valtavan odottava ja kohteliasia ja siellä pitää ensiksi jutella elämän asioista kunkin kohdalla ja sitten siirrytään vasta tähän tehtävään. Se on luonteeltaan niin kuin paljon rauhallisempi kuin tämä normaali paikalla varsinainen äänestys. Joo, kyllä tässä. Ja, Joo. ja siinä erikoispiiri on se, että me täällä Turussa käymme myöskin tämmöisissä saatpohoitopaikoissa, joissa äänestäjät tietävät, että on heidän viimeinen kertansa niin he ovat kaikkein aktiivisempia jostakin syystä. Joo, jälki on jotenkin tärkeää varmaan jättää maailmaan, ja voin vaan kuvitella. En tietää, koska en ole ollut Joo. tuommoisessa tilanteessa, että siinä saattaa hyvinkin, on helppo uskoa, että siinä on jotain täysin ainutkertaista. Kyllä. Joo, se on pysäyttävä tunne se, kun katsoo, että he, jotka huoneessa sitten, heitä, heitä äänestetään huoneessa, niin niin, niin, niin he haluavat ehdottomasti äänestää. Joo. Sitten kun sanoit noin kuntoutus- tai hoitolaitokset, paikat ja, ja miksei sitten vankilat myöskin, niin tietystikin ihmisillä ei myöskään ole oikeastaan sellaista virkettä ja tekemistä niin paljon kuin elämässä muissa kohdissa. Joo. Niin, niin se, siitä tulee varmaan sitäkin kautta tärkeä tilaisuus siitä äänestämisestä. Joo, se näkee, että se on päivän äh, päätapahtuma heille. He ovat hoitajien mukaan tuntia aikaisemmin jo odottamassa, että koska ne tulee. Ja, ja Kiertämissä systeemissä on se ongelma, että ensiksi pitää nämä hoitokodit sopia aikatauluista heidän kanssaan. 21 kotia on parhaimmillaan ollut. Ja sitten jos sattuu jotakin, että olemme aikataulusta myöhässä, niin totta kai me saamme asianmukaiset haukut sitten, että Olette nyt tunnin myöhässä ja me olemme täällä ulottaneet Joo, ulottaneet. että tästä tulee mieleen, että mehän kaikki ihmiset, mehän voitaisiin suhtautua äänestämiseen ja vaaleihin kaikki tuollaisella tavalla. Kun tämähän on yhteistä, meidän ja, yhteistä asiaa kaikki. Joo, kyllä. että vaalipaikoissa on tämmöinen, miten mä sanoisin, ylikirja, tärkeyskin monta kertaa. Ja, ja uudet jäsenet, kun tulee, niin he ovat peloissaan, että pärjäävät, mutta ei pidä pelätä. Koska siellä on eri puolueiden edustajat ja jo, jo, niinkin, jos kynä on väärässä paikassa, niin he huomauttavat, että se kuuluu olla näin. Joo. Ja, ja ohje, Joo. Ohje tulee kyllä nopeasti. No meitähän on ihmisiä erilaisia ja monenlaisia, niin että miksei myös tuossa tilanteessa, missä on ihmisiä paljon, niin olisi myös näitä eroja. Mä oon kyllä huomannut tosi rentoja vaan, vaan tilaisuuksia, että näissä on varmaan eroa paljon. Joo, Joo ja se, se on nykyään trendi, että, että pitkän aikaa me, mekin olla vedetty tätä kiertävää, niin, niin koko aika se tilanne helpottuu. Silti täytetään kaikki viranomaisten ja, ja vaalilogiin liittyvät asiat asianmukaisesti. Siellä on välillä huumoria, siellä on välillä iloa, siellä on surua, siellä pystytään keskustelemaan, kun kiinteissä paikoissa ei, ei puhuta mitään ja Turkulaiset, kun ei pitkään aikaan ollut tervehtineetkään toisiaan, niin se on nyt jo kauheaa, jos joku ottaa puheeksi jotakin virallisissa länsipaikoissa. Oi, että kyllä tuo, tuo stereotyyppi sieltä länsirannalta tässä vaan nyt tarkentu, <tos> <tos> tarkentuu. Hei, t onpa todella hienoa, että soitit ja huomiselle niin voimia tuohon, tuohon urakkaa no. Teette kyllä tärkeää työtä. No joo, kiitos. Kiitos, kiitos paljon. Ei. Kiitos kun soitit. Kiitoksia. Otetaan musiikkia tähän kohtaan. Tämä on komiat, minähän vien. Eilen katsoit mua silmiin, sanoit hiljaa hymyillen, että tahdot muuttaa malle syliin ikimetsien. Sinne, missä tarvitsis, ei koko ajan esittää, eikä ympärillä olisi hälinää. Otiit kiinni, kysyit enkä viedä vois. Sua mukanani täältä kauas pois. No minähän vien, minähän vien. Vien sinut pellon pientareelle tarkomaan. Minähän vien, minähän vien. Sut sinne miss on riukua aita kallellaan. Vien sinut tuoksuun tuomipuiden, siellä on tila hengittää ja aikaa. kun ei sielu rauhoittua Sanoit tahtovasi löytää pienet ihmeet uudelleen. Seistä jalat maassa luottaen huomiseen. Kysyit päätöksesi tehneenä, nyt enkö viedä pois sua sinne, missä kaikki toisin ois. No minähän vien, minähän vien. Vien sinut pellon pientareelle tarpomaan. and Tämä uutta kotimaista musiikkia komiat ja minähän vien ja täytyy kyllä sanoa oikeasti, että en olisi arvannut, että tämmöisestä vaaliaiheesta tulee näin inhimillinen koskettava yhteisöllinen kuin mitä nämä kokemukset, joita tässä nyt on soiteltu ihmisiltä, jotka on siis olleet toimitsijoina vaaleissa. Näistähän ei mitään tulisi tuosta huomisestakaan varsinaisesta äänestyspäivästä sen enempää kuin ennakkoäänestyksissäkään mistään, missään vaaleissa ilman näitä vapaaehtoisia toimitsijoita. Ja mulla nyt täällä monet huomauttaa täällä WhatsApp-numerossamme, että ei se ole mitään varsinaisessa sananmerkityksessä merkityksessä vapaaehtoistyötä, koska siitä saa rahaa. Toh, mä en oikein tiedä. Mä en ollut ajatellutkaan, että se raja pitäisi vetää tuohon kohtaan. Sit siis saakaa siitä nyt vaivan palkan saada. Edelleenhän se on vapaaehtoista hakeutumista näihin toimitsijatehtäviin. Että siinä, mielessä, siinä mielessä en ole tehnyt siihen tuommoista eroa. Täällä myöskin toivotaan, että muistuttaisitko, että vaalipaikalla on myös keräyksiä. Invaliideille on lipas, lipas Ottakaa jos mahdollista, niin vaikka kolikoita tai setelitkin kelpaa avustukseen oikein hyvin, niin mukaan siis rahoja. Itse olen ollut vapaaehtoisena keräyksen vahtivuorossa vaalipaikalla. Tämä on tärkeä tarvitsijoille. Näin Sirpa Anneli ilmoittaa omasta puolestaan tiedokseni. Joo, kiitoksia viestistä. Mä näitä WhatsApp-viestejä koitan vielä saada tähän muutaman mahtumaan. Tämä, täällä kiitellään kovasti, että tulee tällaista uutta tietoa ja näkökulmaa vaaleihin, että näitä ei useinkaan mistään kuule eikä puhuta tätä puolta. Niin tottahan se on, että tuommoinen toimitsija saattaa olla semmoinen itsestäänselvyys, että siinä mielessä vähän näkymätön, vaikka onkin siinä kaikkien kohdattavana. Ei tule mieleenkään, että mitä tämä vaatii. Ja siis nimenomaan sitä ei voi tietää, miltä se tuntuu, ellei... Itse olen ollut, niin siinäpä hengessä ehdin tähän. Ehkä mä nyt yhden puhelun tähän vielä saan. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunti? Ei me ole hei. No terve. No tuolta, kun olen kuuntunut tätä ohjelmaa ja niin yksi asia siinä on jäänyt minun mielestä, o, tuota, niin kertomatta, että Kerro, puheenjohtajasta ja varan puheenjohtajasta on puhuttu, mutta yksi tärkeä henkilö on valtautakunnan sihteeri. Aivan. Jossa tehtävässä minä olin pitkään, olin 20 vuotta sekä seurakunnan että kaupungin kunnissa Ja se kaupungin vaalilautakuntajutuissa olin sihteerinä. Ja sinähän sihteerin pitää pitää, pitää tämä vaalipöytäkirja. Tar se oli tarkka homma. Aina piti, jos joku lähti käymään tauolla syömässä, vaikka kävi sinne vaalipaikalla. Esimerkiksi toisessa kerroksessa, kun oltiin koululla vaalitoimitijoina, vaalipaikka oli niin. Aina kun joku lähti syömään tai kahvitauolle, piti panna ylös, että niin, milloin on lähtenyt, kelloaika, milloin on tullut takaisin. Ja koko ajan piti pitää joka ikisestä henkilöstä tämä kirjanpito. Ja Ai se on noin tarkkaa homma. Katsoppa vaan, toikin on mielenkiintoista tietää ja tuossahan täytyy todella olla tarkkana tässä sihteeri Juu, homma. Joo, se oli vaali, virallinen vaalipöytäkirja, jota piti pitää. Ja sitten niin. Um, sihteeri hän oli puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa vaalipaikalla viimeisen saakka. Toiset lähtivät pois, kun oli äänet laskettu, mutta meidän puheenjohtajien kanssa jäätiin sitten ne loppuselvitykset paketoimaan. Sehän piti paketoida ne äänet semmoisen ruskean paperin, joka tuli siinä vaalitarvikkeiden mukana ja sitten hyvin käyttää narulla se paketti ja sitten vielä sinetöidä. Ja sen jälkeen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja veivät kaupungin talolle keskusvalilautakunnalle tämän paketin. Ja siellähän sitten keskiviikkona se virallinen laskenta oli ja virallinen äänten jul julkistaminen. Virallinen ja virallinen lopullinen oikea, tuota, niin mikä oli, kun tämä äänestyspäätös, <köhö> niin se oli hyvin tarkkaa hommaa. Ja, ja. minä olin siinä pitkään vaalilautakunnan sihteerinä. Niin kauan, kun olin siinä tehtävässä, mutta olen muuttanut paikkakuntaan ja olen enää ole olen yli, pitkälti yli 80. Joo, joo. joo. Ja toihan on sellainen asia, mitä tuossa aiemminkin puhuttiin, että jos noihin kerran lähtee, niin hyvin usein siitä tulee sellainen perinne ja menee aina seuraaviinkin vaaleihin mm, Joo, siinä minullekin äh, Kristillisen liiton puheenjohtaja oli tuttu henkilö. Hän minulle soitti, että kun heillä on pulavaalivirkailuista, että voisinko lähteä tulla siihen tehtävään ja... Minä sitten lupasin, että autan ja siitä tulikin sitten pysyvä juttu, että minulla on vaan aina kaupungin kaupunginhallituksesta tai kaupungin hallituksen. Niin, niin. Niin tuota, sieltä tuli vaan ilmoitus, että teidät on nimetty vaalilautakuntaan, mitkä vaalit milloinkin olivat. Että, se meni niin automaattisesti. Joo. Ja kiitoksia. Ja toi on ihan totta myös, että puolueet ei sinänsä nimeä vaalilautakunnan jäseniä, vaan ehdottavat. Ja sen jälkeen kunnanhallitus, kaupunginhallitus nimittäin toimiksia. Ja, joo. Joo. Niin, niin, tuota, ja tavalla, se tuli niin illalle, illallinen. Ja, ja sitten kun minä enää tässä olemaan, tuli silmäsairausta, niin jätin sen tehtävän. Mutta en mä maa, palkion vuoksi kyllä sitä hommaa tehnyt. Mutta minusta se oli hirveän mielenkiintoinen. Mä tykkäsin siitä hommasta. Ja, ja sitten ensin alkuun, kun sehän oli kaksi päivänä, kaksi pitkää päivää piti istua. Ja sitten kun tuli ennakkoäänestys, sittenhän se huomattavasti helpottui, kun tämä on yhtenä päivänä. Niin nimenomaan joo, just näin, ja näitä. Sitten, niin. mm, sitten siinä oli sellainen jännä tilanne, me vaaliverkkailijoiden kanssa keskusteltiin. Kun Noin kun henkilö tulee siihen vaalipöydän eteen ja sitten niin, vaikka on erittäin tuttu ihminen kymmenen vuosia tuntunut maassa, firmassa mahdollisesti töissä tai sukuna, yhtäkkiä ei muistanutkaan tämän henkilön nimeä. Tuli blackout, joo. niin oli hyvä hävettyvä tilanne, että haluan että haluaa maan alle. <laughs> niin, kun se on niin erikoinen tilanne, eikä ole tottunut siinä näkemään. Me saatan kuvitella. Hei, kiitos kun soitit. Mä rynnistän vähän eteenpäin, koska kello käy joo. ja vielä kello 11 Kiina. uutis. Kiitos paljon kun soitit. Olet Kiina. kyllä tehnyt myöskin tosi arvokasta työtä, kun oot ollut mukana. Oikein, no. Samoin, no. Samoin. Ei, Yleisurheilun EM-kisat Ylen kanavilla. Tule mukaan Roomaan. Suurimmat tunteet ja hetket tv kahdessa ja Yle Areenassa. Myös Yle Sovellus pitää sinut ajantasalla joka hetki. Ja koska olet siinä, kisat tietenkin suorana myös Yle Radio Suomessa. Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle. No näin se taitaa olla ja tuolla toinen kisapäivä käynnistyy Roomassa, siis Yleisurheilun EM-kisat ja ne on myöskin lähetys Radio Suomessa sieltä kello 11 uutisten jälkeen. Kansakunnan kahvitunti siis tänään oli vaan tämmöinen tunnin pituinen. ja kiitän kovasti kaikkea, jotka taas osallistuitte, olitte mukana ja oitte näitä tarinoita ensi lauantaina kympin jälkeen. Jatkuu kansakunnan kahvitunti tämä matka, tämä saaga. Uudet kujeet sitten. Mä ajattelin, kun tuolla soi nyt taustalla tämä kansakunnan kahvitunnin nykyinen, hyvin moderni tunnusmusiikki, jonka Ylellä Petri Alanko on tehnyt, toteuttanut, säveltänyt oikeastaan vähän siihen henkeen, mistä kaikki joskus alkoi kansakunnan kahvitunnilla. Nimittäin Anssi Tikanmäen sovituksessa Finlandiasta oikeastaan siitä Teemasta. Ja nyt kun Anssikin on siirtynyt pois meidän luotamme ja ajastamme, niin ajattelin lopettaa tämän lähetyksen tähän. Anssi Tikamäen Finlandia tässä. Sitten se onkin kello 11 ja tulee uutiset. radio suoja